Ze da, haintzineko horrenak, ziren, goizeko seionak, geobederazionak eta horren uh, baten burian uh, Pariseko treina atxe gauza bera um, atxaldeko oren batean, gauza eta um, Pariseko trein bat ere atxe hor eta eskual elkargoa, eskualdea eta snf pentsatu dute proiektu bat, goizeko orenak eta atxaldeko orenak eta lauet, lauontai goiti reiten aldugu Eztirela hain gaizki, bainan, bede antziota eta laueko harteko horrenak ahuntutxean dienela. Zendako kanboko jendeak, gaziko jendeak, bidariko jendeak eta linea uh, guziendako jendeak eta hartzen duten jendiak. Ez dute, uh, galtzen dute bi eta paiseko treinak, amarrontakoa eta uh, atxaldeko bihontakoa. Hori uh, aldatzen aldu gauz guziak eta linea honen Senta uh, pentsatu behar da, uh, e egia da uh, laneko jendeak atxemaitea goizetan eta atxaldetan, bana uh, egunan barnean ez da pariseko eta bordaleko trenoriek anzten ala, uh, gabe ez da hiten ala, hor uh, ba, zenta uh, pariseko trenak berak bizi dira. Bauna Parise abordale Parise, marxeia Parise adibidez, bakarek bizi dira ez dute besteik beharrik. Banan eta eskualdeko uh, trainak horiek gabe ez dira bizitzen ala. Gu proposatzen duguna da uh, goizeko eta atxaldeko uh, laginendako die trainak uh, atxikitzea baian pixkat gauza... Uh, Aldatzea ez gauza handia, e, inendu uh, iruta noi eta sei kilometra diferentzia uh, eskualerkargoa, eskualdea ta hartian, eta SNZF-ako projektea artian eta LAB-CGT eta zuid arteko proiektua. Ez da gauza handia, deia uh, budxeta uh, atxemana da, uh, haipatzen dute uh, miliun bat eta berriun uh, mila euro. Ez du fitxik aldatzen, bera pro proiektu batean gauzaak uh, nekez Pentsatiak dira eta kanbo arteko alda eta arteko harteko erri Pentsantzen alda bakarrik eta eskoalea elkargoa horretan bere buria salbatu dira bere ingurian dien errien dako. Baren uh, Clarki anzten dira beste erriak. Eta proiektu hori aldatzen pizkatera dut dira irutan noita 6 kilometra diferenzia. Uh, butxeta ez da kambiatuko. Baina uh, beste jende atse manen uh, dira proiektu horretana. Laubro biltzeko, eh? Oien, proposamenean, bayona kanbo aski ongi kanbo garazi anzten da, hori uh, erreiten uh, duzu. Uh, Presioan, bi proiektuak zuenak eta heienak ber presioa dute biek, baina hor uh, zinez uh, da kampainako erri horiek anziak anst direla. Eskuale elkargoa eta eskualdea eta esentzefako proiektu horretana, ahunt eta A dors ten alda japor spineta ikilan, zenta bakarrik egia ek, hondien proiektu horiek pentsatea dira, Eta Malerushki gauzak ez bari badira aldatzen eta guk ikusten duguna zenta eta erri kipiak, izanen direla. Gauzak ono aldatzen aldira, pentsatzen dugu, baina gomita eman behar da sinikater, lab, zud eta zezeten prez dira egiteko maingurian eta laguntzeko elkargo hori, piskat eta horren, ten horre obeenak atxe maiteko jenden